Bueno, ba, esan bezala, aipatu ditugu eskualdeko langabezia datuak, ez dira la inolazere bat ere onak, eta honen inguruan e, ba, valorazio bate jasotzeko. Telefonaren bestaldean dugu Pablo Garmendia, elako eskualdeko arduraduna. Kaixo, eguardion? Kaixo, eguardion, bai. Bueno, ba, esan bezala, aipatu eh, ditugu ba, gutxe gora bera datuak, bidazoan, haste ba, santua gora bera, ala ere, ba apur bat igo da eh e, bueno, ba, langabezia hori erakusle da ba azken bailabetetan ematen ari den egoeraz eta langabeziaren egoeraz gure aldean, ez? Bai. Bueno, hortxe daude zenbakiak, ez? Eh bueno, hor dirudienez, eh bat edo joda eh birasoako bon, be partean eta hori e irunen ere iloda hondarragin ematen dunez e, bonos, e, izan, uh -huh. bar, baina, bueno datoaz da intxarra izan eta baian bueno monic beti bezala e, zenbakia kortze daude ez dira onak noski ilabetero bezala Baina berriro ere, ba, bueno, nik uste e, zenbakien atzean, beti azpimarratzen dugun bezala pertsona daude, mm -hmm. e, eta geros eta egoera larriagoetan, familiak eta bar. E, azken finean, jende asko langabezian dago, eta geros eta jende keiago dago langabeziko prestazioak edo diruzarrerak bukatzen zaiena. Eta hori ere, bihurtzen da, e, ba, hori, datu garrantzitsu bat ian, ze azken finean, ba, bueno. E, jendeak, e, baina surik gabe, e, ba, arazo e, larriak izaten ditu, bede egunerokotasuna urrelea eramateko eta asko zufrutzen ari da jendea zentzu honetan. Baina honekin batera, ba, balekikoa, e, azkenian e, egunero, e, akzen diren erabaki politikoak, e, eta bai reformak, eta hartu diren neurri guztiak, Ba, e, jarraitzen dute, e, frut bezala, e, ba hori, lan postuak e, Eta hori, da jendeak argiuki behar duena. Hemen, edo egoten da aldaketa sakon bat, e, behin eta berriro, e, ba hori, e, ba, aldaketa hori, buztatu beharko dugu kaletik, jendearen e, protesta eta desagostasuna iberaziz, ba, lortuta politikoek eta e, agintariek, beste politika batzuek eta beste erabaki batzuek, hartzea hartzea elburu bezala, e, gure elburu bezala, jendearen gizartearen elburu bezala edo bestela galduta daude. Osea hau ilabetetik ilabetera valorazioak egin daitezke langabeziaren langa guruan, eta datuak txarrak izango dira eta errepikatuko ditugu horrelako valorazioak, es. Ba eske e, benetan funtseskoa hau o sea, hauek da. Osea hauek gertatzen dena dala fruitu politika ba, zehatz baten e, fruitu dela, hori da jendeak guztu dut e, oraindik ere igual, badago ba jendea igual e, ez dena ditxikonklusio horretara. Zer, hemen jendea ozera, gauzak ez dira gertatzen ba hori ba, e, arrazoi batzu e, atzekik ez dituztelako, baizik e, eta predizamente gertatzen dira, erabaki e, politiko batzuen ondorioz eta ba, politika eh ekonomiko batzuen ondorioz eta azkenean ideologia baten ondorioz eh? kapitalismo eh ondorioz hori da gertatzen dena. Gainerako uh -huh. aipatu duzunaren il ildotik neko aipagarria da Espainiar ba, Espainiaren estatuaren eh, bueno, ba, jokabidea eta baduela gutxi aipatu baitul lan ministroak gain zuzen ere, ba lan reformaren helburua ezela lanpostuak sortzea ez. Ba, eh bueno, hauek egunero e entzuten ditugu horrelako astakeriak eta gero eh bai, bueno, minon estatuko gobernuak ba, bueno, ja e oitsuta gaude eta ikusi ditugu eh RF-a, er lanerreformaren ondorioz eta ba, ba hori, e eta eh ondorioz, ba, jendearen bizitza nola komplikatzen da, eta nola pobrezia eh gorantz joa, osea, e, e, azi, a, e, pobrezia eginda eh ba hori hm zifra eta jende gehiago dago eh ba hori egoera e, benetan la, egoera larri batean. E, da, eta dira ba hori erabaki guzti horien ondorioz, baina hemen ere Hemen eskojaurlaritzak orain dela gutxi ere ateratzen situen neurri batzuek, eh esanez, ba empresa, ei, gazte, gara gazteak kontratatu kontratazioaren e, truke, ba 600 euroko laguntzak eta emango situztela eta ba, horiek dira neurri e, faltzua. Osea, ez dira benetazko neurriak, ez dira neurriak sortuko dituztenik lanpostu, benetazko lanpostu lan eh, ba, sendoak edo, edo, edo horrak izango diren lanpostuak, ez? Eh horrek pentsa hor dezake. Hemen azkenian diru iturri bat izango da berriro ere enpresarientzako seire euro hartuko e, e, hituzte gazte, gazteak esplotak truke eta eta hori izango da e, emaitza eta handi gutxira bakalean izango dira berriro e, horrelako kontatazioak o sea, ez, e, ez da ez dira neurri serioak ez dira neurri e, fundamentozkoak e, eta gainera dira ba, hori, berriro e, dirua e, jartzeko ba, ba, precisamente arazolarrienak eh ditusten eh pertasun horien eskuetan, eh, so, er, edo, edo, edo interes ekonomiko eh ekonomiko, mm, ba, boz eretsuen eskuetan, eh, eskuetan, eh? hartzen diran, diran neurriak eta berri gore ba, ba, zehaztagoak izate ba, hemen eh gastu mailan hor dira, eh? Ze oserla eh taza, langa, langa duen taza, eta, bueno, ez da, aintxarra izan, e, e, ia beti ontako emantza, eta bar, azte santua delarik, eta hori, ba, bueno, beti izan da, aste santuaren inguruan, eta horrelako dako e, urtea, urtean zehar izaten diran arioporraldi etan, eta bar, bueno, kontsumoa, eta beti zehozer pizten da, eta horri daiteke teker, repunte txiki bat, baina hori ez da, e, adirazgarria, Hemen azkenean, gauza asko zakonagoa da, eta gauza azkerti da hilabetetik hilabeteta hilabetera zer gertatzen nari den. Eta urtean zehar zer gertatzen nari den. Eta hemen e, azkenean, e, ba, ba, euskal herrian ere, ba, taza gure taza, e, langa, langa bezitaza, ari da, baina ez dezimabatzuetan, ez que hilabetetik punt, punt, e, hilabetera puntuak hilakzen dira eh e, dela gutxi 15 eta ginen, 16, 16 eta piko, zazpi, eta la isteria gera, ba, ba hori besteak bezala. E, ez da ikusten inondik lanposturik sortu, lan, benetazko lanposturik sortuko duen e, erabaki edo, edo edo neurri, ano, berak iturri es. Hah. da gautzarek larrian, ez? Ez dela ikusten E, EPE motzera Buelta hem, emango zaionik egorari Jarraitzen gara murrizketekin Jendeak ez diruri gaztatzeko Eta espiral horretatik ateratzeko Zein da irten bideaz ze, ze, Zein da Hori ba, e, aukera orain hortik irteteko Ikusita ba, administratasioetatik ez dela zer eitenari ja, Irten bidea Horrela e, esan da Guk ere Gukiko baken formula magikoa ez, baina desde logo e, erresa litzake e, egiten ari e, direnaren aurkakoa eginda agian e, e, kokatuko eginake beste zenatotik batean e, e, alegia e, ari dira aurrekontuak egiten e, mila eta berreun milioi gutxiago e, desde logo Horrek eo sinek e daki zer erakariko duen langabezi geiago eta pobrezia gehiago eta arraso geiago jendearentzat, eh, gizartearentzat. Bego askenean hemen bakoitzak hitz e, egiten du hitz in e, interes batzueta. Beste batzuk hitz egiten dute bankataz banka eta interes finantziero eta ba, zer bad, eh. dute guztie egiten diren murrizketa guztiak egiten dira hori e, bueno, konstituzioa reformat duzuten bezala defizita edo bankari e, dirua, diru hori emateko orduan, e, kezka nagusia, politika orokorrean, korre, oro kezka nagusia da defizita eta da banketsei diru ematea, ez pertsone e, pertsoneengan dirua jartzea Eta pertsona da, dira gaizki pasatzen ari direnak, eta eta behar, benetazko beharra daukatzena, pertsonak, enpresak, e, familiak, eta bar, benetazko ekonomia, ez? Zer, hor ez da, dirua hor da jartzen, eta hor dirua ez balin bada jartzen, e, ez gara aterako zuru hontakik, zuruak ero zeta hundia da. Hori, eta gero bestetik, noski, e, murrizketak e, beti egiten dira, e, gaztuan, eta e, inoiz, edo gutxi egiten da, e eta ez, azken finean fiskalidadea e, dago hotse e, gure guretzako ardatzu nagusi e, alternativa bezala e, guzti hau eskertatzeko. Sufitzen ari eran guztia ez gertatzeko. Hemen eh ba iruzurra eta eta bueno, esartzen dena fraude fiskala. Hemen jendeak ordainduko e, benetan dirua daukatenek, ordainduko balukete, eh ordaindu handitzen zer dak eta beste eh e, modelo batera joango baginak eta e, europarekin konparatuta, gau hemenik, hemen eh europarekin konparatuta, presio fiskala e, oso oso urrutziga gaude. Eh mediatas, eh Europa baginak ere horretan segurazki ez litzake egin beharko e, egiten ari dira, egin bituzten eta eingo bituzten murrisketa guztiak. Ergo litzake dirua horrelako e, murrisketak egin ez izateko eta emolitzaket eh, diruan gauz askoetarako, e? lanpostuak lan sortzeko, lanpostu publikoak sortzeko, eta abar eta langabezia. Eh, geroz eta diru gutxiago eh, egon, geroz eta murrizketak gehiago egon, geroz eta solbatak jetsi ere, borde hori da beste bat, hemen eh, daukaten boterean daudenak, eh, daukaten helburu nagusia, E, ...gerra honetan, ...porque azkenia nabu gerra bat irudi. ...elburu nagusia da, jendearen soldata ...geiztea. Eta jendearen soldata ...getxita, oraindik pobrezi gehiago ...etorriko da, langabezi gehiago ...etorriko da, eta lanpostu zuntxiketa zun ...aundiagoa da. hori, o sea, hori, egosenik da ki. Hori, e, e, konparazio ...bat eginda e, e, ...Europako beste ...nazioekin, ikusten da e, zein, e, ...soldata ...altuenek, dauzkatenek... Eh, eh, langabe zik taza bajuena dauzkate eh, Norde, Norde eh, Suezian, eta bar dauzkate soldak askoz altua gu baino eta hagi dauzkate la, langabe zik eh, tazak askoz bajua gu baino Edo sea, zein egin daki hori, hemen jendeak e, geroz eta pobreagoa izan, geroz eta gutxio, gutxio konsumituko du, eta geroz eta gutxio e, izango ditu, bede proiektu pertsonalak aurrera, eba hori, etxe bisitzak, eta bar, erosteko, edo ero aurrera teatzeko e, kapazitaderik ez, ez izango, jendeak e, sortzireun, edo zeireun, edo gosteun euroko soldata bali bai du eta horrek jokatuko duena da aberastasun, ba askenean existen hori gara, aberastasunaren banaketari buruz ari gara itxe egiten. Ez, hori da benetazko eh ba hori ematearen muña, ez? Osea, askenean hor dago mania. Askenean eh aberastasuna nola banatu jiardan eh, eh, hori da Zeugurazki, e, dezagustasuna sortzen duena, botere ekonomiko eta lobi eta, eta politiko eta banketxe eta komun finantzerio horretan agintzen dutenen artean eta pertsonen artean. Mm -hmm. Osondo, ba, mi esker e, benetan, Pablo, ba, egoera e, ekonomiko, zein sozialaren, e, ba, bueno, balorazio ba, hau egitagatik zinba eskarri hasko zuhei ez ta kitagian joan daitzen pizkat ezaten den dela polosferros de U da baina eske egoera guretzako ere e, oso oso mingarria da egunetik egunera ikusten dugu jendearen sufrimendua e, guk jendeari laguntzeko ere e, gure e, guk zaintjasuna dauzkagu ze egoera kaotikoa bihurtzen ari da nen ni gusteu ta darna sozial baten aurrean gaudela eh ba hori berriro dio be no sakenduenagatik pobrezia zabaltzen pobrezia hunditzen ari delako eta ba ba desde luego ez badugu lortzen denon artean aldaketa e, ba hori e, go, goite aldaketa bat egotea ba gaizki gabiltza edo, edo oso oso gaizki pasako dugu Deno. Mm -hmm. ba eskerrik asko zuei Vale, a va. mí es que eres detallado.